Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина 12. Лист короля. Розділ 90. Анжеліка побігла до себе і виявила в будинку всіх офіцерів, капітанів кораблів пана Депейрака, Еріксона, Ванно, АНТОРА. Кожного супроводжували шестеро чоловіків, скромно одягнених і озброєних мушкетами. Після набігу ірокезів місто продовжувало жити у стані тривоги. Тому озброєна команда ні в кого не могла викликати підозрі. Такий наказ пана Депейрака, якщо перші французькі кораблі прибудуть раніше за нього, нагадав Барсамп'юї, який з'явився трохи пізніше. Охорона будинку та замку Монтін'ї має бути посилена. Крім того, Барсамп'юї попередив пані Пейрак, вибачившись при цьому кілька разів, що відтепер вона та діти виходитимуть з дому лише у супроводі охорони. Впевнений, що це зайве, додав граф, але краще, якщо ми дотримаємося всіх обережностей. Анжеліка дозволила їм взяти все потрібне. Прибігли діти. Оноріна, Керубіно, Марселен – вони стрибали з радості, з нетерпіння. Сюзанна була засмучена тим, що не зможе вбрати своїх чотирьох синів. Увесь їхній одяг згорів під час пожежі. У Квебеку стало майже традицією – Зустрічати перші кораблі у новому святковому одязі. Подібне кокетство було явно зайвим. Люди висипали на набережні, ніде було впасти яблуку. Але ніхто не звертав уваги на свого сусіда. Анжеліка зрозуміла, що навіть якби вона прикрасила себе, як прикрашають до свята вівтар, ніхто цього не помітив би. Перший корабель кинув якір і встав на рейді. Весельні шлюбки підпливали до берега і виплескували своїх пасажирів. Це були солдати, глузливі йолопи у безформному одязі, переселенці, священники в чорному, мандрівники, одні змучені, інші жваві. Тут же вони кричали, що їм набрид Париж, його вулиці, його чиновники і нічого немає кращого за Канаду. Нарешті з'явилася шлюбка під прапором розшитим золотом, у ній були вальможі офіційні особи, королівські посланці та міністри, які супроводжували дипломатичну та державну пошту. Барки і плоти були заповнені кіньми, баранами та свинями, ніби їх було мало в Канаді. І чи не краще було згодувати їх пасажирам, ніж привозити нам цих напівдохлих тварин? Командири вишиковували своїх солдатів. Морська хвороба позаду шахраї. Струнко! Діти переселенців зібралися разом і показували пальцями на своїх перших у житті індіанців. Жителі Квебеку перемішалися з приїжджами і утворилося єдине ціле – жвавий натовп, який бовтався, скаржився, обмінювався враженнями, ніжними виливами, які потребували своєї пошти. Пані Дуридану перше прийшла до порту і отримала з рук капітана коробочку з листами від своєї подруги – вдови польського короля – Ті, хто ще вчора, зустрівшись на вулиці, розмовляли про чудову погоду. Сьогодні проходили повз, не помічаючи одне одного. Анжеліка кілька разів стикалася з паном Дебарданом, Вільдавре і Вівоном, але ні з того, ні з іншого боку не було нічого, крім байдужих поглядів. Її гукнув чоловік приємної зовнішності, якого вона не впізнала, тому що не очікувала, що він прибуде з французьким кораблем. Це був барон де Сен-Кастін. Він піднявся на борт під час стоянки у протоці. Вона побачила, як герцог де Вівон довго розмовляв напівголосно з якимось елегантним паном, який, мабуть, проінформував його про наслідки та звинувачення, висунуті проти нього. У Вівона був задоволений вигляд. До нього повернулася його колишня зарозумілість і манера розмовляти, ледве розкриваючи рота і кидаючи праворуч і ліворуч неважливі погляди. Він пішов разом із незнайомцем, за яким йшла численна прислуга з багажем. Вільдавре теж із перев'язаною рукою, наслідком його дуелі, гасав туди-сюди. Анжеліка помітила заплакану Беранжер Емеде Лаводір. Вона розпечатала листа і з перших рядків дізналася, що її мати померла. «Та читайте ж, читайте все!» – наполягали Ефрозіна Дельпеш та пані Демирковіль. «Вона померла», – жалібно стогнала Беранжер. Але ж ви дізнаєтеся, чому. Якщо її смерть була спокійною, це втішить вас. Пані Делаводір знов почала читати, дійшла до кінця і зумліла. Її батько помер. На горі багажу сиділи дві темношкірі, які ще не зовсім одужали від морської хвороби. Вони були в тюрбанах і в костюмі пажів з рожевого сатину, в черевиках зі срібними пряжками. Вони крутили очима від страху. Людина з манерами управителя багатого будинку всюди розшукувала пана Вільдавре. Коли він знайшов його, він пояснив йому, що герцогиня де Понтарвіль посилає йому, як він і просив, двох маленьких маврів прислужувати в будинку. Натомість вона просила його підтримати в Канаді справи людини, яка прибула з ними, та придбати для неї акції компанії, яка займається торгівлею хутром. «Але ж я повертаюся до Франції, повертаюся!» Вигукнув Вільдавре. З вини ірокезів я втратив тут найдорожчу для мене істоту. Як ви вважаєте, чи зможу я після всього жити у цій жахливій країні? Якщо у вас є серце, ви повинні це зрозуміти. Так, пане. То що мені робити з цими пажами? А що мені робити з ними? За годину я відпливаю. Окрім жвавого натовпу прибулих, на набережні ще зібралися ті, хто хотів покинути місто з першим же кораблем. Вони привезли увесь свій багаж і чекали, коли звільниться судно, щоб зайняти свої місця. Серед них був і галантерейник Жан Прюнель зі своєю дружиною і донькою. Батьки вирішили відправити свою дочку до Франції, до монастиря, до дуже релігійної тітоньки. Вже там вона навчиться поводитися, як годиться, а не впускати до себе ночами прудких молодих людей. Клопотався інтендант Карлон, оточений приказчиками. Він сортував пакети та сумки. Відкладав у бік конверти з печаткою, пакети, рулони. Він посперечався секретарем пана де Фронтенака, який відмовився передати йому два листа через те, що вони від самого короля і призначені особисто панові губернатору. А отже, мають бути передані йому в руки. І тільки він має право зірвати печатку і прочитати їх, перш ніж всі інші депеші. «Очікувані повернення пана де Дефронтенака цим листам краще бути в моїх руках, ніж у ваших», – сердився Карлон. За його відсутності я виконую його місії та отримую листи з найвищих інстанцій і маю повне право ознайомитися з їхнім змістом. До них наблизився один із новоприбулих, можливо, найпочесніший член делегації, що супроводжував Королівську пошту. Я знаю, про що йдеться. Це дуже делікатне питання. Його величність у двох словах розповів мені його суть. Головне в тому, що листа слід розкрити саме панові фронтенаку особисто, що не є зневагою достоїнств пана-інтенданта. Але справу, про яку йдеться у листі, має вирішити сам пан Фронтенак, і там згадані особи. Прикро, що його сяйво відсутні, так само, як і людина, про яку йдеться у листі, пан Депейрак. Його величність в нетерпінні, і мені мало не довелося летіти на крилах, щоб прибути якнайшвидше. Анжеліка засмучена ходила по набережній. Серед прибулих вона не зустріла жодного знайомого – та й кого вона, власне, хотіла побачити? Ніхто не передав їй листа. Вона була впевнена, що Дегре обов'язково заявить про себе звісткою. І тут вона почула ім'я Пейрак і підійшла до групи людей. Жан Карлон сказав на неї. Ось якраз і пані де Пейрак. Пані, дозвольте вам представити пана де Лавандрі, державного радника, надзвичайного посланця короля. Пан де Лавандрі зняв капелюх, прикрашений пір'ям, і зробив глибокий, вишуканий реверанс. Здійснивши всі необхідні рухи, він не вимовив жодного слова і витягнувся з манірним виглядом. Зважаючи на свій високий ранг, йому, можливо, не вистачало легкості та невимушеності у спілкуванні з панями, або йому не подобалося, коли вони втручалися у серйозні справи. Він зауважив, що хоче мати справу з паном Депейраком, тому його дружина не може його зацікавити, і, повернувшись до інтенданта та секретаря, сказав, «Мені потрібно передати цьому дворянину цінні листи, після чого він витяг із сумки два товсті конверти, більше схожі на посилки, ніж на листи. Пан де Фронтенак має особисто передати їх йому. Всю цю пошту я вручаю вам, пане інтенданте, стежте за нею, як за зіницею ока. Поважайте бажання короля, що стосується їх вручення, прочитання і таке інше». Немає сумнівів, що такі важливі документи повинні бути у ваших руках. Розгніваний секретар пішов. Ці версальські вискочки обійшлися з ним, як із лакеєм. Два місяці морської подорожі ніяк не відбилися на панові де лавандрі. Він справляв враження людини, яка щойно покинула Версаль. Більше того, вийшов з кабінету короля. Він ніс відбиток королівської персони, королівської довіри. Це був гарний чоловік, величний з прямою поставою, йому личила пиха придворного. У його манерах і особливо в його промові виявлялися деталі, які задавали тон новій моді. Хіба перуки не повинні бути коротшими? Капелюх менших розмірів, але оперення багатше. На нього поглядали після суворої зими, якої ще не було в цих краях. Усі стали підозрілішими і прийняли його за шпигу на короля але ніхто його не бачив. Також ніхто ніколи не бачив, щоби королівську пошту супроводжував офіцер особливого підрозділу. Гроза всіх армій. Такі люди, як він, щодня зустрічалися з його величністю, чули його голос, спостерігали за ним. Звичайно, офіцери особистої охорони повинні бути німими, як риби, але це не заважає їм дивитися на всі очі. Квебекці зупинялися і розглядали уніформу. Невже король всерйоз зацікавився своєю далекою колонією, коли прислав сюди увесь цей найвищий світ? Анжеліка, як секретар Фронтенака, не була зачарована цим паном де лавандрі. Що це все означає? Що він знав чи підозрював, що змушувало його мовчати і бути таким манірним по відношенню до неї? Можливо, нічого. Очевидно одне, всі ці джентльмени, наділені над секретними місіями, могли підняти чи принизити тих, чия доля залежала від цих місій. Ось і Бардань пожинав гіркі плоди свого листа, надісланого у листопаді з кораблем «Мірабель». Молодий чиновник Аташе пана Кольбера прямував у кареті до замку інтенданта і зустрів Барданя на розі однієї з вулиць. Не чекаючи, поки вони опиняться у більш приятливому та гідному місці, він дав йому зрозуміти, що той впав у немилість. Коли пан Бардань представився, він виклав йому, що його відсторонили від обов'язків і показав йому документи, що підтверджують це рішення. Крім того, він підкреслив, що Бардань не повинен відтепер ні в що втручатися. Він розмовляв із ним напівзневажливим, напівспівчутливим тоном, як говорять із тими, хто втратив владу. Він дав йому зрозуміти, що залишок його подорожі буде описаний у спеціальному донесенні. «Начхати мені на це», – відповів Бардань. Чиновник холодно посміхнувся. «Навряд чи варто так нехтувати добротою його величності, адже ви могли повернутися до Франції у трюмі та в кайданах. Знайте, що я отримав наказ збирати відомості про ваші вчинки як королівського посланця у Новій Франції. Я можу полегшити ваше досьє». Не встиг я висадитися в Квебеку, як мені вже доповіли, що ви постійно відвідували вдень і вночі будинок, який користується поганою славою». «Поганою славою?» Бардань був приголомшений. «Корабель Франції», – промовив чиновник, глянувши в папір. «Але дозвольте», – вигукнув Бардань. «Я ходив туди, тому що там зустрічався з друзями». «Чудово, ви самі в цьому зізналися, я вас не змушував», – насміхався чиновник. «Ніколя де Бардань розкрив рота, щоб захистити себе». Але як пояснити йому, що благородна пані Депаїрак дружила з господинею трактира, що за рік сталося стільки випадків, наприклад, нещастя з паном Вільдавре, коли все вище суспільство зачастило в цей трактир, що користується поганою славою? Що його відвідували найповажніші люди, серед них Дантремон. Він не сказав жодного слова, тільки знизав плечима. Як пояснити цій вискочці, цьому молокосососові, блідому, після важкої морської хвороби, впевненому в тому, що він служитиме королю краще, ніж це робили до нього інші? Як пояснити йому життя в Квебеку протягом нескінченної зими? Чи торкнеться його душі те, що в кораблі Франції життя було ключем? Їхні суперечки зелені очі Анжеліки по той бік столу, Жанін Гонфарель біля плити. Маркіз Вільдавре та Красень Олександр. Це неможливо описати і пояснити. А такий позер не вартий того, щоб йому про це хоча б натякнули. Мене мало турбують ті вердикти, які ви передали мені, сказав Бардань, запихаючи документи в кишеню. Мене вражає ваша поведінка. У вас немає ні обережності, ні такту. Ви забули, що перетнули океан. І тепер перебуваєте далеко від ваших покровителів. І я сумніваюся в тому, що у своїй сумці ви зберігаєте документи, що забезпечують вам безперешкодний прийом у найвпливовіших фігур цієї країни. Вам доручили кілька дрібних справ, наприклад, повідомити мене про відсутність до мене прихильності. Але вам теж не уникнути подібної долі. Все повторюється в цьому житті. Вам багато що доведеться зрозуміти. Ви почнете цінувати вплив людини, яка зуміла знайти друзів у Новій Франції». Не розраховуйте на мене, що я прийму вас. Подбаю про ваш комфорт. І знайте, що я намагатимуся зробити так, щоб у вас тут не було ні кутка, ні двору. Він розлучився з ним, не попрощавшись, і попрямував до пані Доредан. Вона вже дасть зрозуміти Карлонові, що в жодному разі не треба приймати цю нікчемну людину. На двір його, на вулицю королівського чиновника. Іноді Бардань зупинявся і дивився на обрій. Поступово він заспокоївся. Попереду було літо, наповнене щебетанням птахів, полюванням та риболовлею. Він став думати про свій дворянський маєток у бері. Життя там було б тихим і розміреним. Його прекрасні книги, приємні сусіди, гарні околиці, де можна мріяти та філософствувати, згадувати свої перемоги та поразки. Радості уявні та справжні. Він сказав сам собі – прощавай, прощавай, моє кохання. Прощавай Квебеку. І, крокуючи один дорогою до верхнього міста, він не зміг стримати сліз. АНГОЛОН АНЕЛІКА У Квебеку. ЧАСТИНА дванадцята ЛИСТ короля. Розділ дев'яносто перший. маленькому будинку Анжеліка розмовляла з наближеними до графа Депейрака. Ставлення до неї пана Делава Андрій обнадіяло її. Він не був приємний. Але виявив повагу. Звідси можна зробити висновок, що король вирішив не обрушувати свій скіпетр на їхні голови. Товстий конверт був уже у квебеку, в руках Жана Карлона, і чекав Фронтенака. Які розпорядження чекали на них? Суворість і непохитність короля, милосердя короля. Якими б не були справи, вони вирішили відправити людину на зустріч панові Депайраку і попередити його про прихід кораблів, а разом із ними – рішення короля про їх долю. Анджеліку розбудили крики. Перші човни військової експедиції з'явилися неподалік Квебеку. У порту був натовп більший за вчорашній. Знову прибулі розповідали про ірокезів, про військову раду. Від них пахло лісом та ведмежим жиром. Жителі Квебеку обговорювали новини з Франції. Про ірокезів усі забули. Ніхто не бачив пана Депайрака. Ніхто не міг відповісти. Знали тільки одне – він не був разом із паном Фронтенаком, а той уже прибув і перебуває в замку, розкриває пошту. Анжеліка була в паніці. Думка, що він не приєднався до інших, а вирішив ще залишитися таке, або на півдорозі звернув до вапасу, завдала їй страждань. Вона була близька до віччаю. Вона хотіла його бачити, просто бачити. Все інше було їй байдуже. Без нього життя не мало сенсу. Які б приємні хвилини вона не проводила, без нього вони не мали жодного значення. У супроводі свого ескорту Анжеліка піднялася до верхнього міста і попрямувала прямо до замку Сен-Луї. З порогу вона побачила фронтенака, який поспішав до неї, сяяв із піднятими руками. «Ох, моя Люба, ви прийшли дуже до речі. Як мені висловити всю мою радість?» Це найпрекрасніший день у моєму житті. Однією рукою він стискав її руки, іншою тряс зв'язку пергаменту. Не перевзувшись і не вмившись з дороги, він відразу ж зірвав печатки з листів. І ось він, сяючи, як немовля, виказував надмірне задоволення. Король, повторив він, то що, він обсипає мене лаврами. Ох, нарешті, це більше, ніж я міг сподіватись, повірте мені. У своєму листі, кожне слово якого мене чіпає, його величність каже, що в нього давно не було такого відданого, підданого, як я. Такого мудрого, знаючого, в якому напрямку діяти. Хоча я досить далеко знаходжуся від нього і не можу мати у своєму розпорядженні його думки. Я двічі перечитав листа, перш ніж повірив. Яка втіха! Зізнаюся, що до останнього моменту я тремтів, не знаючи, як буде сприйнята моя ініціатива прийняти мого друга графа Депейрака. Він зупинився на півслові і наче вперше помітив її. «Ви тут чудово, мені не треба буде шукати вас. Тут маю кілька членів Великої Ради. Я також запросив іще деяких із них. Усі зібралися. Я хочу прочитати всім листа короля». «Ні, не той, про який я вам казав». Лист, що стосується графа Де Пейрака, свій я теж прочитаю, але пізніше. Це обумовлено, що всі рішення короля з приводу вашого чоловіка і мого дорогого друга графа Де Пейрака повинні бути донесені до ради. Ми чекаємо на вашого чоловіка, а ось і він. На порозі з'явився Жофрей Депейрак в оточенні всього свого почту іспанці, куасіба, офіцери флоту, матроси в білих кітелях. Прошу вас. вигукнув фронтенак. Анжеліка подумала, що вона ніколи не звикне до цих урочистих зустрічей, які зобов'язували бути стриманішими, а їй хотілося бігти назустріч коханому та кинутися йому на шию. У таких ситуаціях вона наче застигала, а все, що відбувалося, здавалося їй нереальним. Вона могла повірити в його присутність, лише стиснувши його в обіймах. Щаслива нагода допомогла мені відшукати вас, сказав пейрак, підійшовши до неї і цілуючи їй руку. «Ні-ні», – заперечила вона, – «люба моя», – додав він, побачивши, як вона дивиться на нього, ніби не впізнаючи. «Ви не очікували, що я повернуся разом із паном губернатором? чий мій вигляд викликає у вас тяжкий подив?» «Ні-ні», – заперечила вона, – «з чого ви взяли? Просто я розгубилася. Я так рада вас бачити, адже ніхто мені не міг сказати, де ви. Я боялася, що ви вирішили повернутися у вапасу». Божевільна фантазерко, коли ж ви переконаєтеся, що мені важко бути далеко від вас? І я заради свого задоволення ніколи не продовжую днів нашої розлуки. Я висадився на берег на Червоному мисі, біля форту. Сказали, що ви вже в порту, потім, що вас бачили в замку Сен-Луї. Куди мене привабили радісні вигуки пана де Фронтенака? Про що ви кажете? Його вигуки... «Невже вам не хочеться якнайшвидше почути, про що йдеться в документах, які вирішують вашу долю?» Жофрей обійняв Анджеліку за талію, і вони разом увійшли в зал, сповнений народу. Там був і пан де Лавандрі, оточений своєю свитою, і їхній одяг контрастував із запиленою жокейською курткою Франтенака. Губернатору не було до цього жодної справи. Перед ним лежали аркуші паперу, папірусу розгорнуті сувої, роздруковані конверти – Переплутані стрічки всіх кольорів, уламки печаток. «Ідіоте, допоможіть мені!» – сказав він своєму секретареві, що стояв біля нього, похмуро опустивши руки. «Приберіть це все!» «Ні, це залиште!» «Це лист короля!» «Ви усвідомлюєте, що я зараз зачитаю документ, який матиме величезне значення!» «Він важливіший за договір з англійцями!» «А знаєте чому?» «Тому що ніколи раніше велич, розум і справедливість короля» «Не поставали перед нами у такому близьку». Він попросив Жофрея та Анжеліку стати напроти нього. На іншому кінці столу, на чолі якого був слуга, хотів запропонувати йому келих вина. Побачивши, що його господар не встиг перевести дух після свого повернення з експедиції, але губернатор відмовився. «Ні, ми вип'ємо потім, але вже тоді ми вип'ємо на славу». Він спитав, на кого ще чекають. Чекали на архієпископа але не були впевнені, передали йому запрошення чи ні, бо він вирушив служити месу в шаторі є. Тим гірше для архієпископа. Декілька членів Ради заперечили. Тим гірше для єпископа. Кидав грімі блискавки Фронтенак. Я повторю урочисте читання за повного складу Ради та з уведенням протоколу, але чекати більше я не буду. Це вимога його величності. Урочисте читання відразу після того, як будуть зірвані печатки». Король із задоволенням повідомляє нам, що він радий зустріти серед своїх підданих глибоко шановану людину, і він бажає обсипати його почестями, також і його родину. Я кажу про графа Депейрака, гостя Квебека протягом усієї цієї суворої зими і про пані ДеПейрак. Тому цього дня ми виконаємо волю його величності. Ми, милістю Божою людові король Франції та Навари, вітаємо всіх присутніх. Із тих, хто був у залі, Жофрей був свильований найменше, тоді, як інші відчували майже релігійне благого віння. Анжеліка відчувала руку Жофрея, тверду та впевнену. Але те, що вони почули, було неймовірно. Король повертав їм усі правлячі титули. Щодо процесу він лише натякнув, що його організували заздрісники та невігласи. А сам він, будучи молодим, не зміг здійснити належного розслідування. Він був ощасливлений тим, що перебування пана Депайрака в новому світі дало нарешті можливість поправити помилки щодо однієї з найважливіших персон королівства. Далі перераховувалися всі милості та почесті, які він надавав йому. Досить довгий абзац був присвячений діяльності графа Депайрака в Америці, що знову ж таки дало привід королю привітати себе з такою необхідною присутністю його васала в цій країні. Коли фронтенак закінчував читання цього послання, голос його тремтів, Він впустив листи і підійшов до графа Депейрака. Брате моєї країни, ви виграли», – сказав він, розкривши обійми. У своєму листі король майже не згадував про неї. Лише в кількох рядках він сповіщав, що граф і графиня Депейрак будуть прийняті королем особисто, щоб він міг висловити їм своє задоволення. Додаток до листа на кількох аркушах був присвячений лише Жофрею – він усамітнився з фронтенаком, на ком, щоб уважніше вивчити його та ратифікувати. Анжеліка чекала на нього, прогулюючись по терасі, і думала про короля. Його ставлення до них заспокоювало її, але здавалося не зовсім звичайним. Король знав, хто вона є, але вважав за краще бачити в ній лише графиню Депайрак. Вона зрозуміла, що король вирішив забути це важке і спірне питання – викреслити з пам'яті бунтівницю Спуату. Так було простіше. Їй хотілося міцно обійняти Жофрея і сказати йому «Нарешті, нарешті, мій любий принце, справедливість перемогла». Слава так несподівано впала на них, важко було повірити такому щастю. Новина про їхнє визнання королем поширювалася швидко. Це була головна тема усіх розмов. Всі їх вітали, і в цьому не було жодної краплі підлабузництва. Ті, хто мав сміливість і раніше бути на їхньому боці, пишалися цим почуваючи себе обраними. Коли пан Фронтенак вийшов із замку разом із паном Делавандрі, їм влаштували овацію. Знову прибулі знаходили це місто чарівним. І чому вони побоювалися цієї дикої країни? Їх приймали з усіма почистями і аплодували на вулицях, не давши пройти їх двох кроків. І Лише один із них був незадоволений. То був той чиновник, якого зрадив Анафемі Бардань. Йому вдалося заговорити з паном губернатором та висловити йому свій протест. Йому не вдалося знайти ночівлю, крім одного сараю, який запропонував йому один із торговців. Всім своїм нещастям він завдячував панові де Барданю. Все місто повернулося до нього спиною. Фронтенак сп'янілий успіхом слухав його неуважно і швидко поставив на місце. «Ви завжди незадоволені, що стосується оточення пана Кольбера. Де мені набирати людей для служби?» Невже в наші дні сини магістрів і буржуа більш розпещені, ніж діти герцогів? Вони з малку привчені терпіти всі незручності, будучи на службі у короля. Канада – сувора країна. Я порекомендую нашому міністру колоній не надсилати до мене в майбутньому зніжених хлопчаків. Таким чином клімат Канади не тільки вплинув на характери Ніколя де Барданя, який до таких своїх рис, як м'якість та обов'язковість, Додав бунтівний дух, спрагу помсти та відому різкість. Більше, пройшовши всі випробування суворої зими, його полюбили всі жителі Квебеку. Після полудня відбулося повторне урочисте читання листа короля у присутності архієпископа та двох синів графа – Флоримона та Кантора. Анжеліка пропустила його. У цей момент вона була в монастирі єзуїтів у бібліотеці преподобного отця Мобєжа. Отець Мобєш терміново зажадав її для короткої зустрічі, як він висловився. Вираз його обличчя нагадував загадкового китайського башка і міг бути розтінений, як посмішка. «Я не хочу відривати вас, пані, від тріумфу ваших друзів, але знаючи, що наступні дні пробіжать як одна мить, я вирішив зберегти кілька хвилин, щоб запевнити вас у своєму величезному щасті, що Ісус Христос дарував вам свої милості. Я не буду говорити про мої почуття». З графом Депайраком мене пов'язує довга дружба, тому що сталося, ви зобов'язані проведінню, а також вашій мужності та терпінню, з якими ви перенесли всі негаразди. Це означає розставання близько. Залишок дня пройшов у розмовах, розповідях про війну, планах повернення, спогадах про готель веселої науки. Жуфрей та Анжеліка здійснили кілька візитів своїм друзям, а потім запросили усіх на вечір у замок Монтінді. Цього разу Полька прийшла разом зі своїм гонфарелем. Гості розійшлися за північ, і Жофрею нетерпінні зачинив двері, щоб залишитися наодинці. Анжеліка хотіла поговорити з ним, але він зупинив її. «Ми набалакалися досить», – сказав він, обіймаючи її. «О, господи, невже там, з іншого боку океану, на нас чекає великосвітське існування? Не бійтеся, я зумію захиститися від цього. Перш за все, я відновлю в готелі веселої науки – Здорову рівновагу між роботою та іграми. Я відведу час для задоволень. Вночі ми бенкетуватимемо з друзями, танцюватимемо, співатимемо, насолоджуватимемося музикою та розумними бесідами, а вдень кохатимемо. В тиші після полуденної спеки, коли все відпочиває, а сонце таке ж гаряче, як серця та тіла. В місті життя вирувало до самого ранку, пізно увечері прибув четвертий корабель. На цей раз із Онфлера. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 12. Лист короля Розділ 92. Вчора ввечері на кораблі з Онфлера прибув якийсь літній пан, розповідала Сюзанна Анжеліці, опускаючи овочі в суп. «Я впевнена, що він приїхав до вас, пані», – вона продовжила. «Ніхто його не знає, ніхто його не зустрічав». І він не розповідав, чи збирається він продовжити подорож до Монреалю. Він з'явився у шинку «Корабель Франції». «Звідки ти знаєш, що він приїхав до мене?» «Я відчуваю». Анжеліка подумала про Дегре. Вона часто уявляла, як він прибуде на весні з першим кораблем. Отримавши її листа, він знав, де її знайти, і не побоявся приїхати за нею. У розмові з нею він більше б дізнався, ніж із листа. Тим більше, що йшлося про секретну справу – злочини проти короля. Сюзанна сказала – літня людина. Але молодості властиво помилятися. І, можливо, сорокарічний чоловік для Сюзанни – вже стара людина. Вона спробувала описати його. Він високий, широкоплечий, м'язистий? Ні, говорю вам, це старий чоловік. Невисокого зросту він уже згорбився від старості. У нього такий вигляд, вона вагалася, я не знаю, як у судді. «Бом'є!» – сказала собі Анжеліка, і серце її забилося. «У кораблі Франції не було місць, але пані Гонфарель знайшла одне для нього, бо він їй сподобався. Це не міг бути бом'є. Полька мала нюх на поліцейських, і він ніколи б їй не сподобався. Та що тут робити бом'є? Що змушує тебе казати, що він прибув до мене? Я так думаю, і пані Гонфарель теж. Такі речі і просто відчуваєш». Анжеліка посміхнулася. Вона ніколи не нехтувала жіночою інтуїцією, але їй здавалося малоймовірним, що хтось спеціально приїхав із Франції заради неї. Проте вона підійшла до дзеркала. Вона уклала волосся, подивилася на своє обличчя і посміхнулася. Дзеркало показало їй гарну жінку, впевнену в собі. Сюзанна покликала її з майданчика другого поверху, куди вона вийшла, щоб прибрати кімнати. «Пані, ось він, піднімається вулицею». Анжеліка підбігла до неї і подивилася у вікно. Бачите, внизу старий чоловік у темному костюмі несе сумку та сувій під пахвою. Анжеліка не вимовила жодного слова, але Сюзанна відчула, що вона тремтить. Потім вона побігла унизь сходами, щоб відчинити парадні двері. Старий у капелюсі, що приховував сиве волосся, і темному пальті крокував, дивлячись в землю, бо він справді трохи горбився що не заважало йому досить швидко пересуватися вулицею. В одній руці він ніс громістку дорожню скриньку, а в другій – сувій, загорнутий у полотно. Не доходячи до будинку пані Дуредан, він випростався, щоб подивитися, де ж той будинок, на який йому вказали. І він побачив Анжеліку, вона чекала на нього на вулиці. Він зупинився і подивився на неї. Вона не змінилася, він відчув прилив гордості, що вона стала ще гарнішою. Анжеліка йшла до нього, розкривши обійми. Вітаю вас, пане Моліне. Ласкаво просимо до нової Франції. Моліне, я й уявити не могла, що побачу вас у Канаді. Це безумство, як ви зважилися у вашому віці на таку тяжку морську подорож. З того часу, як я почав займатися справами вашого батька, а вам тоді було вісім років, ви завжди думали, що я дуже старий. Коли я видавав вас заміж, мені не було п'ятдесяти, сьогодні ще не має сімдесяти Як час біжить, засміялася Анжеліка. Життя тече, а маленька дівчинка, що задирала носа, щоб подивитися на суворого пана, тепер уже дивиться на нього з верхню. Вона посадила його біля грубки у маленькій вітальні. Вона сиділа біля нього, щаслива і не вірила своїм очам, охоплена почуттям поваги та провини перед ним. Поваги до його заслуг, провини, тому що кожного разу коли вона мала справу з ним, він змушував її виконати те, що вона не хотіла виконувати. Але йому завжди вдавалося переконати її і змусити сказати так. І це дратувало її і не могло не захоплювати. Він підвівся, кинувши на неї короткий виразний погляд і простяг їй листа. «Я прибув, щоб передати вам лист від короля». «Від короля?» – повторила Анжеліка. «Сядьте», – сказав Молін, показуючи їй на крісло навпроти свого. Машинально вона скорилася, тримаючи в руці конверт з великою товстою початкою – початкою Людовіка XIV. Відкрийте. Вона розв'язала стрічку та зірвала початку. Вона була схвильована тим, що король торкався цього листа. Він написав його своєю рукою і запечатав його, сидячи у своєму кабінеті на самоті. Вона розгорнула лист, побачила підпис «Людовік». У листі було лише кілька слів, вона прочитала. «Для вас, моя красуне, я зробив чудеса. Людовік». Вона тримала в руках цей білий лист, він трохи тремтів. Вона раптом схопилася. «Молін, дата, це помилка. Цьому листу шість років». Цей лист справді був написаний королем шість років тому. «На той час ви були і полоненою, і я повідомив про це королю, відповівши на всі його питання». Король одразу віддав розпорядження і відправив зі мною це послання, яке ви сьогодні тримаєте в руках. Він був готовий на будь-які поступки, аби побачити вас. Але коли я прибув у плесті, ви знаєте, що я там виявив? Руїни, що горіли, мертвого спадкоємця, а ви зникли. Я повернувся у Версаль, як тільки зміг віддати листа королю і пояснити, що я не знаю, де ви знаходитесь. Його величність повідомив, що ви підняли проти нього армію. Тепер він нічого не міг зробити на ваш захист. Ця жінка має бути покарана. За її голову призначать ціну. Так минули роки. Я відновив замок плесі, мої справи процвітають. Я ще докладно свого часу розповім вам про всі деталі. Єдине, що ви повинні знати, це те, що за наказом короля маєток переходить вам, яке право передати його у спадок одному з ваших дітей. Отже, минули роки. Наприкінці січня цього року я отримав від короля розпорядження терміново прибути у Версаль. І, як і раніше, висіли на свого мула, на іншого, але такого ж норовистого. Ні, цього разу король прислав за мною карету, щоб я якнайшвидше постав перед ним. Прямо в дорожньому одязі мене провели до його особистого кабінету. «Я знаю, де вона», – сказав король. «Вона у Канаді». Я зрозумів, що він отримав цю інформацію з донесення його поліцейських – а може й самого Дегре. Тепер він знав, що ви живі і що він зможе вас побачити. Адже за довгі роки це стало його нав'язливою ідеєю. Він дістав з шухляди запечатаного листа. З того часу нічого не змінилося в моєму ставленні до неї. Я повинен був відплисти першим кораблем в Америку і почав готуватися. І піднявся на борт корабля в Онфлері. Мій корабель трохи запізнився. На шляху нам зустрілася Крижина – яка змусила судно відхилитися від курсу. Але, – сказала Анжеліка, – зізнаюся вам, мене це дивує, неприємно дивує. Я зворушена, що король зберіг по відношенню до мене свої почуття, пристрасть. Але він, здається, забув, що я заміжня, заміжня за графом Депираком. Він впевнений, що я впаду перед ним на коліна. Він вважає себе королем, пані, – тихо відповів Мулін. Він розуміє, хто я така. Говорячи це, вона думала про лист, який відправила Дегре, із якого король дізнається, що його люба коханка, красуня Атинаїзди Монтеспан, була злочинницею й чаклункою. Він мусить мене остерігатися. Невже він не здогадується, на що я здатна? Він це знає. Але навіть незважаючи на те, що ви спричинили його серцю стільки страждань, він не може відмовитися від вас. Не зумівши розправитись із вами, він хоче вас приручити. Обсипати вас своїми милостями. Він повертає вам титул, землі, він прощає вас і вашого чоловіка. І все це в надії, що ви станете до нього терпимішою, шанобливішою, вдячнішою, що він зможе викликати посмішку на вашому обличчі. Якби ви бачили його шість років тому, коли я привіз йому назад ваш лист, ви зрозуміли б, що для нього повелителя ви є, як це висловити, рятунком. Вручаючи мені листа, який ви тримаєте в руках, він повторював, як молодий закоханий, якого мучить тривога. «Виї скажіть, пане Моліне, виї скажіть, що Версаль такий гарний!» У Анжеліки перехопило горло. Король уже так давно був на троні, що всі забули, що цьому володарю ще немає сорока років. Він помолодшає лише тоді, коли вона повернеться. «Версаль і справді дуже гарний?» – запитала вона у Моліна. Його величність приймав мене у своєму кабінеті, і я не дуже вдавався в деталі, але справді Версаль гарний. Для вас, моя красуня, я зробив чудеса. Але чому він кохає мене? Без питання, пані, тим більше, коли знаходишся поряд із вами. Це цілком природно, його почуття постійне. Моліне, раніше ви не відзначалися вмінням говорити компліменти. Так і є, але з віком я почав прикрашати свою колись нудну мову різними фантазіями. Дорогий Моліне, вона з ніжністю подивилася на нього. Говорять у короля нова коханка, продовжила розмова Анжеліка, Маркіза Дементенон. Молін посміхнувся. Страждання, спричинені вами, відштовхнули його до цієї особи. Вона серйозна, мила та прекрасна вихователька для його дітей. Поруч із нею він відпочиває». Зв'язок цей суто платонічний. Він приносить йому полегшення після стомлюючих турбот. На мій у пані Дементенон, немає жодних шансів, якщо ви з'явитеся при дворі. Анжеліка провела рукою по чолі, відкинувши назад волосся, ніби відсунула завісу, що заважала її зоровій. Моліне, моліне, що мені робити? Тільки ви можете це вирішити, пані, ви самі господиня своєї долі. «Моліне, ви завжди давали мені поради, я вірила вам, бо... бо ми всі розуміємо однаково. Моліне, що мені робити?» Відповідь економа була досить ухильною. «Мені здається, ви добре розчули, що я вам сказав, пані. Тільки ви самі можете це вирішити. Тому що нікому, окрім вас самої, невідомо, як ви плануєте своє подальше життя. Що для вас найбільш цінно, яких цілей ви хочете досягнути?» І чим ви можете пожертвувати задля досягнення цих цілей? Не треба забувати, що багато можливостей розкриються перед вами пізніше, що всьому може завадити випадок, а іноді не гріх покластися на нього, адже саме це називають ризиком, за умови, що не йдеться про утопію. не ви добре знаєте нас обох. Уявляєте собі пана Депайрака поруч із королем. Мій чоловік сам здобув свою свободу, він відчайдушно бився, він не звик благати, принижуватися, але й ніколи не підносився над іншими. Він перед королем. Королем, який промовив. Мені здається, що ті, хто заробляють славу без моєї допомоги, відбирають її у мене. Анжеліка здригнулася. «Я розумію», – сказала вона. Король змінився. «А що станеться з Оноріною?» Анжеліка побачила, як вона грається біля каміна. підійшла до неї і разом із донькою повернулася до Моліна. «Представляю вам мою доньку, Оноріну Депайрак». Молін не вимовив жодного слова, він оцінював вік дівчинки. Оноріна своєю чергою розглядала гостя. «Я маю лук і стріли», – сказала вона йому. «Вітаю вас, панночко. Мій батько – великий воєначальник. Ваша мати також була ним. Я був свідком її подвигів. Я знаю», – відповіла посміхнувшись Оноріна, і щокою притулилася до Анжеліки. «Яку відповідь дати вам, Моліне?» – прошепотіла Анжеліка, притиснувши до себе дочку. «Вчора я трохи збожеволіла від радості. Ми будували плани повернення. А тепер я не знаю, що робити. У мене таке відчуття, що нам готують пастку. Вибачте мені мої вагання. Ви зробили таку довгу подорож, і я дорікаю собі за те, що ваша місія може не мати успіху». Молін почав ритися у кишенях свого одягу. «А ось воно, ще одне послання». Не знаю тільки, чи воно для вас». Він передав їй засмальцьований папірець. На набережні Онфлера, коли я готувався сісти на корабель, який з торкнувся мене за рукав і сказав, «Я знаю, куди ви їдете, дідусю. Коли ви її побачите, передайте лист Маркізі Янголів». Спочатку я вирішив, що він п'яний, або це звичайний жебрак. Але вислів Маркіза Янголів наштовхнув мене на думку, що це можете бути ви». «Ваше життя було таким загадковим, я не можу похвалитися тим, що знаю всі його перепотії. Ви правильно вчинили». Анжеліка простягла руку та взяла записку. Почерк видався їй незнайомим, підпису не було. Вона прочитала таке. «Під мостом Нотр-Дам Сена несе зелені води. Цього ранку вона покликала тебе. Ти зазирнула в її глибини і побачила блискуче відображення квітучих садів. Ти забула, яка чорна». Як дурно пахне ти на врідці, і щоб забути свої прикрощі, ти мріяла знайти спокій у тому ліжку. Я прийшов і взяв тебе на руки, згадай і пізнай себе. Адже, щоб позбавити тебе цього ліжка, я не завжди буду поруч. Цей твір був у стилі поета, який давно вже помер. Але якщо це написав не він, значить хтось із тих, хто знав її прізвисько Маркіза Янголів, і хто був у курсі поїздки Моліна до Канади. Ім'я автора ховалося у спогадах, подіях, відомих і їй, і йому. Хто це міг бути? Хто прийшов і взяв її на руки, щоб вона забула свої прикрощі? Що змусили її піти до сени і шукати там смерті? Під мостом Ноттердам? Хто жив на вулиці поряд із мостом Нотрдам, Ім'я, як блискавка, спалахнуло в її мозку? Дегре. гре. Якось із вікна своєї кімнати вона дивилася на сцену, мріючи померти. І він прийшов. На свій лад він знову подарував їй радість життя, цей диявол поліцейський. Вона посміхнулася. Ця записка була попередженням і доказом того, що він робив найвідчайдушніші спроби, щоб наздогнати її та висловити їй свою думку. І думка ця така, що повернення таїть у собі небезпеку. У цій записці він ясно говорить про те, що вона могла закінчити свої дні у Сені. Її життю загрожувала небезпека. Однак він враховував її спокусу і побачила блискуче відображення квітучих садів. Ти забула, яка чорна, як дурно пахне ти на річці. Попередження, вона має бути обережною. Вона може повернутись, але з ризиком для життя. Він не писав їй «остерігайся», але «пізнай себе», він хотів їй сказати. Якщо ти відчуєш, що створена жити серед садів і квітів, що ховають стільки інтрих і небезпек, Якщо ти прагнеш слави, яка чекає на тебе, якщо тобі нема чого втрачати, крім свого життя, і ти готова до цього, аби опинитися на вершині в сяйві короля, тоді повертайся. Але знай, ти будеш одна, тому що я, Дагре, не зможу бути поряд. Він хотів, щоб вона зрозуміла, що тепер не зможе захистити її так, як раніше. Він опинився у дуже складному становищі. За ним стежили, його побоювалися. Анжеліка не робила собі жодних ілюзій. Король ніколи не відмовиться від думки завоювати її. Після п'янкої радості перших днів настануть будні, почнуться сутички. Король швидко зрозуміє, що він зовсім не кохав. Як він мріяв про це. Страждання лише озлобить його, ревнощі заздрість до свого суперника, досі ненависного Жофрея де Пейрака. І все розпочнеться спочатку. Чи варто було так страждати, щоб здобути свободу? Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина 12. Лист короля. Розділ 93. Коли вона прийшла до тями, від діалогу, який вона подумки вела з поліцейським Дегре, вона виявила, що економ Молін пішов. Він попередив, що має відвідати губернатора. Опівні всі сіли за стіл. Незважаючи на всі вмовляння Сюзанни, вона не змогла проковтнути жодного шматка. Це доводило, що вона дуже змінилася, адже раніше, за хвилини хвилювань і тривог, вона не скаржилася на відсутність апетиту. Вона піднялася до себе, сіла за столик і написала таке. «Кохання моє, мені треба поговорити з вами, побачити вас. Я не знаю, що робити. Куди ви підете, туди і я. Де житимете ви, там і я. Ви моє єдине кохання». Потім вона розірвала записку, боячись, що Жофрей визнає її божевільною або надто загадковою. Вона написала іншу. «Не могли б ви прийняти мене після полудня?» І відправила її з посланцем до замку Монтін'ї. Трохи згодом Коасіба постав перед нею із запискою, що містила відповідь. Граф у вишуканих і поштивих висловлюваннях попереджав графиню, що й з задоволенням прийме її в своєму замку монтін'ї від п'ятої до шостої вечора, після полудня. Він вибрав для відповіді такий самий тон, як і вона. Він бавиться, сказала вона собі, зіжмакавши папір, якби він знав, як все серйозно, я не бачу виходу. Легкий шум за вікном привернув її увагу. Незважаючи на сонце, йшов дощ і крапля його, як діаманти, виблискували на листі. Анжеліка чекала на призначену годину. І крутила в руках старовинну монету угорського короля Бели третього, яку вона знайшла в глибині скриньки. Цю монету подарував їй принц за колодних ракоші. У двері постукали і зайшла заплакана беранжер. Не руйнуйте нашого життя. Але мені й на думку не могло таке прийти. Тепер ви можете це зробити. Відтепер ви гравдепий рак наділені необмеженою владою. Хто це вам сказав? ходять чутки. Люди перебільшують. Йдеться лише про те, що король позитивно оцінив політику пана Дефронтенака і хоче бачити нас у Версалі. Кажуть набагато більше, – прошепотіла Баранджер. Вона похитала головою, відповідаючи своїм власним думкам. Я була впевнена, що ця людина, грав де пейрак, переможе. Інтуїція підказала мені. Ох, як я його ненавиджу. Але чому? Він знехтував мною. Навряд чи це було наслідком того, що ви послабили свої зусилля. Своєю байдужістю він змусив мене страждати. Чи не хочете, щоб я вас пошкодувала? Ви одна для нього існуєте, я мушу шкодувати про це. Відчувши нарешті іронію в словах співрозмовниці, баранжар відірвала хустку від своїх очей. Як дивно, сказала вона. Обоє ви такі видатні особи, що часом забуває, що ви чоловік і дружина. Ви це зв'язки шлюбного контракту, ви це зовсім інша справа. Мені хотілося б, щоб ви частіше про це згадували. Ваші ігри мені не подобаються. Хіба це гра? Я й уявити не могла, що існує такий чоловік, як він. Справжній чоловік. Я була засліплена. Адже він розмовляв зі мною. Адже він звертався до мене під час розмови. Він бачив мене. У цьому не вагайтеся. Він дуже галантний чоловік. Отже, все скінчено, сумно сказала молода жінка. Але не настільки, щоб ви мучили себе видіннями, які нібито настануть через шість років. Мені 28. Вже пізно сподіватися сяяти, якщо на тебе не звертають уваги. А мені так хотілося хоч раз у житті відчути на собі чудовий вогонь поглядів, бути знаменитою. Захоплення, ревнощі, заздрість, ненависть можливо. Все це чудово. Все це говорить про те, що ви красиві, життєлюбні, багаті, що ви єдині. «Вам все це знайоме, ось чому ви завжди спокушатимете. Але інші жінки теж потребують цього. Хоч раз у житті вони повинні випробувати щось подібне». «Так, ви маєте рацію?» Баранжель здивовано пирхнула. «Я маю рацію?» «Так, люба дитино. Ох, не робіть із себе дуендю. Це вам зовсім не личить. Ви пануєте над світом, а для мене такі мрії недосяжні. Ви непогано зіграли свою партію. і Я вас схвалюю!» І раджу продовжувати в тому ж дусі. Дійсно, кожна жінка прагне успіху. Але що стосується чоловіків, то я хочу зробити одне зауваження. Я здивована, що ви заздрите іншим, коли у вас самої молодий чоловік, гарний, добре складений, старанно займається кар'єрою. Він невимовно нудний. Ви більше намагаєтесь переконати себе в цьому. На свій лад він навіть забавний. У вищих колах він справив би враження. «Чому б вам обом не зайнятися вирішенням тих завдань, які допоможуть вам наблизитись до трону? Там раді винахідливим людям і красивим жінкам теж. Для цього потрібний статок. Мені розповідали, що ваші батьки померли. Беранжереме витерла сльози і почала розмірковувати над цим питанням. Ви дасте нам рекомендації? У рамках нашого впливу. Але не надто сподівайтеся на це. Покладіться на вашу чарівність та ваші амбіції». Я можу дати вам листа до моєї подруги, пані Дементанон. Вона виховує молодих принців крові. Ви це зробите для мене? Так. А тепер забудьте про мене. Про те, що я є і ким ви стали. Попередьте свого чоловіка та збирайте речі. І не забудьте, стукати треба у двері пані Дементанон». Дощ іще накрапував, коли вона підійшла до замку Монтін'ї. Увійшовши до приміщення, вона відкинула назад каптур, і її вологе волосся і мокрі щоки ще раз підкреслили свіжість і жвавість її обличчя. Сама не знаючи чому, вона здивувалася, заставши Жофрея. Ох, мені не терпілося вас побачити, вигукнула вона. Я рахувала хвилини, що відокремлювали мене від побачення з вами. Чому ж ви раніше не прийшли? Я знаю, що ви дуже зайняті, особливо зараз. Що за незрозуміла стриманість володіє вами? Я хотіла бути впевненою, що вас застану. Оце новини. Раніше вам не важко було в разі потреби шукати мене по всьому місту і знаходити там, де я був. Я також хотіла бути впевненою, що ви зможете приділити мені одну годину. Що означає цей вислів? Ви приймаєте мене за міністра, у приймальні якого ви чекаєте виклику? Слава Богу, до цього ми ще не дійшли. Анжеліка засміялася. Так, слава Богу, ми ще не у Версалі. Його погляд вдихнув у неї життя. Слава Богу, він належить їй. Вона ще може втримати його. Теплі сонячні промінчики проникали в кімнату, робили м'якішим поштивий вираз його обличчя. Вона уявила, що він стоїть перед королем. У блискучому оточенні дзеркал, золота і мармуру, у цьому палаці, спорудженому на славу короля Людовіка XIV, під поглядами цих ідіотів, придворної знаті. Вона кинулася до нього на шию. «Любий мій, коханий, ні, ніколи». Це неможливо, кохання моє». Вона сховала своє обличчя у складках його одягу, припала до нього, вдихаючи його аромат. Це був аромат щастя, набутого в спільному житті, щастя і страждань, від яких в неї паморочилося в голові і плуталися думки. Він міцніше обійняв її, бажаючи підтримати і впевнити, що вона тут, шукає в ньому притулок. Вона відчула, що він нахилився і торкнувся щокою її волосся. «Отже, – сказав він, – Король не відмовився від своїх домагань. Не відмовився, у розпачі вигукнула вона. Він хоче мене, хоче мене. Він не відмовився і ніколи не відмовиться. Зізнаюся, я розумію його, і на його місці вчинив би так само. Але це дуже серйозно ж, Фрею, нині не до жартів. Я не бачу, у чому тут трагедія. Невже ви не знаєте? Він вимагатиме, щоб я жила у Версалі, щоб постійно була поруч із ним. Була присутня на всіх церемоніях, висловлювала свою думку, щоб я була найкрасивішою, бездоганною, чудовою, і перспективи такого суверенітету вас не тішать. Я вже куштувала ці насолоди. Правду кажучи, я з радістю повернулася б у Версаль. Немає в світі нічого прекраснішого, спокусливішого чи чарівнішого, але мені доведеться надто дорого заплатити за цю пишноту. Король засипатиме мене такою мірою, що я не зможу дихати. «І бігти туди, куди вам заманеться, я розумію. А ви не перебільшуєте?» Король став мудрішим. Можливо, він задовольниться тим, що прийме вас, усвідомлюючи те, що ви – одна з прикрас його двору, і не пред'являтиме вам інших вимог. «Ні, я не вірю в це. Я добре знаю короля. Його гордість не дозволить йому зупинитися на усмішках, компліментах та простому залицянні. Додам ще, що я надто поважаю короля, щоб грати перед ним цю роль». Небезпечну і безчесну. Король швидко здогадається, що я не кохаю його так, як він цього хоче. Не переживе це. Все почнеться спочатку. Проте, задумливо промовив пейрак, «Я відчуваю, що з роками пристрасть короля дійшла до такої жадібності, що він готовий піти на всі поступки, аби побачити вас. Побачити хоч раз». Він так думає, але він помиляється. І тільки пастка захлопнеться, йому захочеться більшого. Раптом вона у гніві відсторонилася від свого чоловіка. «Чи маю я розуміти, що ви готові зі спокійним серцем вручити мене королю?» «Ох, то ви мене більше не кохаєте, я так і знала. Ну що ж, їдьте, їдьте, біжіть у ваші вотчини, я не поїду з вами». Потім вона знову кинулася до його обіймів. «Ні-ні, я не можу, куди підете ви, туди і я». «Де житимете ви, там і я! Будь-що буде, але я не можу жити без вас!» Жофрей де Пейрак обійняв її. «Не тремтіть, так, любове моя! Я хотів відчути вашу прихильність до мене. Боги прихильні до мене. Мій суперник багато в чому щасливіший за мене. Але в одному він безнадійно нещасний. Ви не кохаєте його. За жодне золото світу неможливо купити кохання». Король вважає, що він здатний на зречення, яке він не зможе продемонструвати, якби ви опинилися поруч. Ви маєте рацію, що не довіряєте йому і вірно передбачаєте небезпеку на цьому шляху. Але що нам робити? Все залежить від вашого бажання, моя дорога. А ви, пробурмотіла вона, ваші плани, вони залежать від вашої волі. А якщо я забажаю повернутися до Версалю, я приєднаюся до вас. Незважаючи на всі небезпеки, незважаючи на всі небезпеки, але нудьга життя при дворі вас не лякає. Ви створені для мене і ви мені ніколи не набриднете. Послухайте, ніхто не може звинуватити мене в тому, що я даремно змарнував свої таланти. Я брав участь у всіх битвах і насолоджувався всім, про що може мріяти людина. Сьогодні для мене головна насолода бачити вас, жити поряд із вами, мати щастя бути з вами і вдень, і вночі. І цю насолоду я не проміняю ні на яку іншу. Він узяв її руки у своїй долоні. Куди ви підете? Туди піду і я. Де житимете ви, там і я. Ви збожеволіли ці промови недостойні чоловіка. Чому? Що за дурниці? Життя не стоїть на місці. Але рано чи пізно воно добігає кінця. Перед нами відкривається нова сторінка. Хіба я не маю права прожити її разом із вами, ні на хвилину не відриваючись від вас? Вона недовірливо дивилася на нього. «Вирішувати вам, пані», – повторив він, – «скажіть своє слово». Анжеліці здалося, що в ній самим поривом свіжого вітру відчинилися якісь дверцята і впустили сонячне проміння. І вони висвітлили їй те, чого вона справді хотіла. Жофрей наполягав. «Кажіть, яка ваша воля?» Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина 12. Лист короля. Розділ 94 «Залишимось в Америці», – сказала вона. «У нас тут стільки друзів. Вони потребують вас, ваших знань, вашої доброзичливості. Якщо я сумуватиму за Францією, я приїду до Квебеку. І пані Дуридан прочитає мені останні версальські плітки. Ми повинні з'їздити до Нью-Йорка. Та ще у таке чекає на мене. Він хоче показати мені долину П'яти озер». Як я могла про це забути? Ми обов'язково побуваємо там. І ще я б хотіла, щоб у нас була дитина. Вона у нас буде. Розуміючи, що сказане нею вирішило їхню долю за океаном, Анжеліка заплющила очі і потонула у його обіймах. Європа знову пливла в далечінь, як великий важкий пліт, і зникала в пелені туману. З почуттям перемоги вона подумала тепер він не поїде до Праги. І помалу вона починала розуміти значення того, що сталося. Людина, яку вона стискала у своїх обіймах, заявила, що вирішувати повинна вона. Тому що в його житті тільки вона мала значення. Несподівано, вона весело засміялася. І свій сміх дуже здивував її. Напевно, я збожеволіла. Що зі мною? Від чого цей сміх? Це щасливий сміх, відповів він. Він нахилився і дивився на неї з величезною ніжністю. Я так люблю, коли ви смієтесь. Раніше це траплялося вкрай рідко. Коли ми приїхали сюди, я став частіше бачити усмішку на вашому обличчі. Але такий сміх я чую вперше. Ви смієтесь, бо кохаєте та кохані. Ваш сміх означає, що ви отримали нарешті докази любові, на які ви так довго чекали. Так, це правда. Мені доведеться стримуватись, щоб не реготати до упаду. Так сміються жінки, коли вони літають у небесах. О, ви великий знавець жінок, тому що я маю одну, в якій вони зібрані всі. Жофрею ми збожеволіли, своїм сміхом ми накличемо на себе гнів небес. Гнів Олімпу, хочете сказати, ми як ті закохані, які поглинені одне одним, які взаємному обожненні забувають, що зобов'язані цим богам, і їх необережність є причиною блискавок, які обрушилися на них. Жофрею мені страшно, я п'яна від щастя». Але це не може заступити від мене наслідки нашого вчинку. Легко сказати, ми не повернемося до Франції, країни нашого дитинства та юності. Ми не збудуємо заново наші зруйновані маєтки. Ми будемо щасливі своїм особливим щастям. Але на нас чекає король. Він обсипав нас почестями. Чи зможемо ми після того, що сталося, ухилитися від зустрічі? Він ні на хвилину не сумнівається – що ми з'явимося на його поклик, хоча б щоб віддячити йому і висловити нашу вдячність. Він чекає, що гравдепейрак набуде володіння своєю власністю, як він перенесе нашу неприхильність до нього. З самого ранку я б'юся над цим питанням. Ми завдамо йому образу не стільки тим, що особисто не постанемо перед ним, а тим, що зневажливо поставимося до його доброти та милості». Чи вдасться нам в Америці уникнути проявів його образи? На цей раз Жофрей серйозно сприйняв її слова. Він посадив її в крісло, а сам почав крокувати по кімнаті туди-сюди, обмірковуючи те, що вона сказала. Справді, погодився він, ніхто не відмовляється від прощення короля, не зневажає його шляхетність. Я також про це думав. Як не відповісти на його запрошення і при цьому не образити його відчуттів відмовою від усіх привілеїв? Його гнів неминучий, якщо тільки він підійшов до вікна, шукаючи когось очима. Потім повернувся. Я думав про це, і я маю план, який дозволить нам зберегти нашу свободу і заспокоїть чистолюбство короля. Вирішення всіх проблем у руках однієї людини. Повернувшись до вікна, він задоволено вигукнув. Ось він. Трохи згодом у вестибюлі почулися кроки. Хто швидко перестрибував через сходи, Двері прочинилися, і на порозі з'явився Флоримон. «Визвали мене тату?» Жофрей де Пайрак усміхнувся йому. «Сину мій, король Франції повернув нам наші титули, землі та статки. Не говорити му славу, бо ми її завоювали самі. Щодо почестей, зізнаюся, що почесті, які чекають на мене у Версалі, не потрібні людині, яка любить пригоди, яка не має над собою господаря, і звикла добувати свій статок власними руками». А я саме така людина. Ви – мій спадкоємець. Ви багато разів довели мені свою мужність. Життєвий досвід навчив вас усьому. Ви маєте гнучкий розум, вмієте говорити по суті і мовчати там, де це необхідно. Вам зовсім не обов'язково чекати моєї смерті, щоб вступити в права спадкоємця, здобути титул і маєток. Все це я вказав у цих паперах, відмовившись від своїх справ на вашу користь. Тим самим ви уповноважені виконувати ті обов'язки, які накладає на вас король. Ви відпливете до Франції одним із перших кораблів. Як наставник вас супроводжуватиме пан Десенка Стін, який прямує до цієї країни теж для отримання спадщини. Попросіть вашого брата-кантора, щоб він відбув із вами і перебував біля вас щонайменше рік. Ви допомагатимете один одному. Виберіть також кількох людей з вашого оточення. У Франції я маю багато друзів серед торговців, фінансистів. Після вашого прибуття вони зараз нададуть у ваше розпорядження карети, коней, слух і багато скарбницю. На вас чекає веселе життя, але перш за все ви повинні з'явитися у Версаль, постати перед його величністю, щоб засвідчити йому свою повагу». Приголомшений вигляд Флоримона розсмішив його. «Настав час вам жити так, як призначено вам долею». Я щасливий, що можу забезпечити вашу молодість усіма засобами, що дозволяють вашим силам розкритися наповну, знайти застосування ваших знань. До вашої прекрасної зовнішності додадуться такі переваги, як багатство та високе становище. Навколо такого яскравого полум'я збереться багато метеликів. Ви навчитеся вибирати серед них друзів та коханих. Мене також тішить те, що в вашій молодості дарована свобода – Свобода насолоджуватися життям, його красою. Ви самі оберете ті, що вам більше пасують. Але не спокушайтеся, юначе. Ваші обов'язки будуть важкими. Найделікатніше і найважче ваше завдання полягає в тому, щоб повернути жвавість і веселість королівському двору. Король ще молодий, але він пригнічений правилами етикету та докорами єзуїтів. Мене поінформували про це. Час пана Десентемана минув. Раніше він був паном королівських насолод. Зробіть усе, щоб отримати цей обов'язок. Не бійтеся інтриг, не шкодуйте золота, щоб досягнути свого. У вас є всі якості, щоб сяяти. Ви засяяте так, що король, стурбований своїми розвагами, не зможе без вас обійтися. Ви житимете при дворі. На цьому полі бою ви пізнаєте свої перші битви. Ми ще поговоримо докладніше про всі деталі та ваші плани. Ось папери, що засвідчують ваші титули. Завтра їх буде юридично оформлено паном дефронтенаком. Поки грав де Пейрак говорив, молодик поступово розумів, що йому повідомив батько, і які зміни чекають на нього попереду. Він тремтів, як корабель, готовий вийти в море, і вітрила якого надуває вітер. Він розумів, що він має повернутися до Франції. Життя при дворі і радість висвітлила його обличчя. Він став на коліно, щоб взяти папери, і сказав, «Дякую, тату, ви вдруге даєте мені життя. Я виправдаю ваші сподівання». Поклавши документи на стіл, він знову підійшов до графа. «Будьмо відверті, ви дали мені життя, тату, але, можливо, ви відправляєте мене на смерть. Король, якому ми служимо, незговірливий. Він чекає не на мене. Побачивши перед собою не графа та графиню Депейрак, він визнає себе ошуканим і візьме назад свої обіцянки. Він цього не зробить, заперечив граф Депейрак. Він не зробить цього особливо до вас, нового дворянина. Він простить вам те, що ніколи не пробачив би мені. Зустрічі зі мною ніколи не приносили королю задоволення. Я нагадував йому про ті вчинки, від яких він утримується сьогодні. А новий граф Депейрак не засумнівається у його шляхетності. А якщо він мене заарештує? Флоримон уже бачив себе у Бастилії. «Ні», – заспокоїв його пейрак, – «король не може собі дозволити таких необдуманих вчинків. На нього дивиться цілий світ. Чого ти боїшся? Ти станеш при дворі, чудовий юначе, в оточенні твого брата і твоїх друзів. Всі вони прекрасно одягнені, озброєні шпагами і віддані тобі. Ти схилишся перед королем і передаси йому моє послання». Пейрак понизив голос, тепер його чув лише син. Королі – ті самі люди, Флоримоне, і вимагають співчуття. Намагайся підійти ближче, щоб ніхто не почув те, що ти йому скажеш. Шепни йому. Сір, чи можу я поговорити з вашою величністю наодинці? Мені треба передати звістку від моєї матері, графині Депейрак. Добре, – сказав Флоримон. Після твоїх слів король буде схвильований, збентежений і намагатиметься, не привертаючи уваги, у своєму робочому кабінеті усамітнитися з тобою. «І що я скажу йому?» Граф поклав руку на плече сина і підвів його до вікна. «Що я скажу королю? Що я йому скажу батьку?» Рука Жофрея де Пайрака стиснула його плече і притягнула його ближче. Він ніжно поцілував у скроню сина, який мав бути посланцем, що зберігає паростки майбутнього життя. «Ти скажеш йому, – прошепотів він, – ти скажеш, що якось вона повернеться».